Пусте свояче, мені все одно нічого робити, а тобі гроші рано чи пізно знадобляться. Жерар Менє працював фармацевтом у маленькій аптеці і витратив шалені гроші за друкування листівок, плакатів, звертався в редакції газет, знайомився з українцями, що вихідного зустрічався з українськими громадами, вчив мову і за півроку ні на крок не наблизився до своєї мети. Діана розчинилася серед тисяч іммігрантів. Її ніхто не бачив, ніхто такої не знав, не зустрічав. Португальську та українську мені опанував швидко, несподівано відкривши в себе хист до вивчення мов. Наближався час очікуваних пологів Діани. І Жерар божеволів від свого безсилля та невідомості. Він благав небо подати йому знак. І воно подало. Худий, сухотний, ще не старий чоловік зайшов до аптеки. З помітним акцентом він попросив щось знеболювальне. Мені я нахилився над коробкою з ліками і тихо французькою прошепотів. «Знову я усе переплутав». Відвідувач стріпнувся. «Ви француз?» «Так, як приємно побачити земляка. Нас тут мало». Хто б міг подумати, що так все складеться? Чоловік був не проти побалакати. Було помітно, що він зрадів рідній душі. Люди покинули свої маєтки, гроші і були змушені бігти світ за очі. Він перехопив пильний погляд фармацевта. «Я єврей», – пояснив чоловік. «Втікав від геноциду. Але долю не обдуриш. Зустрів тут хворобу. Мабуть, уже не зможу повернутися. Сил нема. Так, погодився Мен'є. Його співбесідник прокашлявся і почав зацікавлено роздивлятися Мен'є. Фармацевт не був євреєм. А ви коли приїхали до Ріо? – спитав він. Півроку тому. Тобто після війни? У цей час сюди тікали ті, хто винищував євреїв. Я лікар, – зрозумів підозру Мен'єм. Політикою ніколи не цікавився. А сюди я приїхав у пошуках дружини. Ми з нею випадково розминулися, і от я шукаю її. Але поки що марно. Вона француженка? Одразу повірив співбесідник. Ні, вона десь в українській діаспорі. Чоловік здивовано підняв брови. То чому ви шукаєте її тут? Українців та поляків висаджують у маленьких містах на узбережжі. В Ріо їдуть тільки з великими грошима. Істина приголомшила Жерара своєю простотою. Правдами і неправдами він діставав квитки до Ріо, згаяв час на пошуки, і жодного разу в нього не промайнула думка, що він приїхав не туди. Але ж узбережжя таке велике, і невідомо, куди причалив пароплав з Діаною. До її пологів залишалися лічені тижні. «О, ні», – тільки й сказав мені. «Нічого», – підбадьорив його співбесідник. «Якщо у вас є здоров'я та гроші, ви її знайдете. Але будьте обережні. Місцевий клімат важкий для європейця, а сухотнику він смерть. Я все збираюся до штату Парана». Там чудове гірське повітря та вічна весна, наче на Середземномор'ї. Чоловік усміхнувся, зітхнув, забрав свої ліки і, не поспішаючи, вийшов з аптеки. Того ж таки дня мені розрахувався. Він чомусь був упевнений, що Діана у парані. Він витратив шалені гроші і дав у газеті таке оголошення, щоб Діану знайшли напевне. Головний лікар приватної клініки пив у своєму кабінеті вранішню каву і продивлявся по черзі то історії хвороб, то свіжі газети. У течці з важкими хворими першою була історія Ланевської Маньє. Сеньор Торо замислився, хто б міг подумати ще рік тому, що його елітна клініка стане схожою на благодійний заклад. Прийняти до себе вагітну емігрантку з рецидивом туберкульозу було нечуване для Торо, навіть гроші їй не допомогли б. Але головний лікар готувався стати дідусем, і разом із животом єдиної улюбленої доньки у Торо зростала любов до людей. Він пом'якшав, став сентиментальний та довірливий. Усі вагітні жінки були для нього наче дочки, і він не зміг відмовити жінці в такому становищі і прийняв її. Денька Торо носила дитину важко, в неї вже було два вихідні, і ось тепер сім'я ждала пологів. Торо хотів зробити щасливим увесь світ, і маленька допомога вагітній жінці вивищувала його у власних очах. Лікар перевів погляд на світлину в газеті під рубрикою «Розшокуючі».